Спецпроект Українського радіо «Авторські читання» Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки повісті української письменниці Зірки Мензетюк «Як я руйнувала імперію». Ця книга про останні роки Радянської імперії. За структурою, повість різнопланова, бо, з одного боку, це історії життя столичної школярки Яринки, яка приїхала на вакації до родини в село Пічернівцями, а з іншого, є у повісті розповіді про радянську дійсність, черги, численні заборони, доноси. Тобто письменниця намагається пояснити сучасним підліткам про життя в тоталітарній системі не абстрактними якимось поняттями, а через побут, звичайне, щоденне життя дівчинки з усіма його барвами, новими знайомствами цікавими подорожами, веселими пригодами, новими джинсами і писком тодішньої моди – малиновими шнурками. Однак, попри це все, за сторінками тексту відчувається неспокій змін через відвідини дідуся Яринки КДБшниками, розслідування спецслужбами історії вшанування полеглих повстанців, зрештою, навіть через історію Папи Запотіцького. Сторінки повісті зірка Мензетюк «Як я руйнувала імперію» читає авторка. Слухаємо. Ромашки при місяці Назрівало щось чи ні, а країна жила звичним життям. Щасливі радянські люди, що 70 років дружно будували комунізм, тепер так же дружно його перебудовували. Комуністична партія оголосила перебудову, бо, видно, збудувалося дещо не надто вдали. З телеокранів греміли фанфари, ударники комуністичної праці перевиконували план, майстри машинного доїння, чи, простіше кажучи, доярки, досягали рекордних надоїв молока. А в місті з досвідку стояли понурі черги, за тим же молоком і маслом. Черги вишиковувалися за всім, що з'являлося в порожніх магазинах за цукром, за хлібом, бо й то був дефіцит. Радянські люди жили напрочуд радісно. Вони раділи, якщо вдавалося купити ковбаси, раділи, купивши шкільні зошити, раділи, коли придбали чоботи на зиму, аж набридало радіти. У мене, попри все, були прекрасні канікули. Колись я чула примовку, що циган міняв дві зими за одне літо. Напевно, то був давній циган, який узимку мерз у своїй мандрівній халабуді, та я теж залюбки віддала б дві зими за веселе, духмяне, привільне літо в селі у бабусі. Тепер тут була ще й Орися. В горішній кімнаті вікна і двері стояли навстіж, на столі з'явився стос книжок, під ліжком – гантелі, а на дверях біліла пришпилена записка «Робити зарядку». Бігати щовечора, не їсти багато, не суперечити мамі, навчитися куховарити і так далі. То був міні-план Орисиних дій на літо, і два його перші пункти Орися виконувала доволі чітко. «Мої вечори стали незрівнянними. Я піднімалася до Орисі, і ми по черзі читали в книжку Тура Хейердале «Експедиція Контікі» про мандри далекими тропічними морями. В кімнату залітали нічні метелики і шурхотіли крилами, кружляючи навколо лампи. Коли їх набиралося багато, і вони починали заважати, ми вимикали світло і сідали на порозі». Знизу пахли матіоли, балкон плив, як човен по теплих хвилях літа, а ми сиділи, дивилися на повен місяць і говорили про всяку всячину. «Хочеш побачити ромашки при місяці?» – спитала одного вечора Орися. «Я, звичайно, хотіла». Ми спустилися у двір і бігцем у темпі Орисиного вечірнього тренування подалися на луг над прутом, де рясно свіли білі ромашки. невісточки, королиці, чи як ще їх називають. Я бачила їх щодня і не дуже звертала увагу. Ну, цвітуть, ну, рясні. Разів за два ми з півонею плели з них вінки, а побавившись кидали в прут. Але тепер... Уночі з Орисею лух змінився до невпізнанності. Серед неба сяєв круглий місяць, ясний і урочистий, ніби лик святого. Було видно майже як у день, видно хоч голки збирай. Я б, мабуть, заспівала давню пісню про місячну ніч, якби не задихалася від бігу. Старі тополі, що в день були просто, тополями та йгоді тепер височили, мов чорні кошлаті великні. Їхні листя мерехтіло і зблискувало проти місяця, чорний зі сріблом, немов старовинні коштовності. Трава змокла від роси, ми теж заросилися, хоч трималися стежки, а в траві біліли ромашки». Мета нашої виласки ні, не біліли, вони м'яко, переливчасто світилися, густіші за розсипи зірок, ясніші за перли в океанічних глибинах, гарні якоюсь ворожбицькою, чаруючою красою. Орися спинилася, і я знаю теж, ми стояли, мовчали, дивилися. У верболозах натхненно кумкали жаби, Дух прохолодний вологий чебрець, І його запах здавався незнайомим, Інакшим, ніж у день, коли він розігрітий на сонці. А віддалік за тополями сяяв, іскрився, Вигинався срібною шаблею пруд. Яка ж гарна наша земля! Може, є десь краще, але нема любішої, Квітуча, Росяна, родюча, поранена Чорнобилем. Що з нею буде? Як ти думаєш, Орисю, спиталася я, бо Орисю можна питати про що завгодно. У нас, тобто в Радянському Союзі, справді щось назріває. З чого ти взяла? Орися перевела замріяний погляд з ромашок на мене. Так вважає один хлопець, призналася я. Тільки ти нічого не подумай, ніби то цей хлопець, мій друг, чи щось подібне. Не хвилюйся, я, нічого я не думаю. Здається, то розумний хлопець, сказала Орися. А назріває щось чи ні? Хто його знає? У нас тепер перебудова, в Україні начебто почалися зміни, а вони можуть статися інші, ніж планує комуністична партія. Якщо хоч ледь-ледь послабиться гніт, хто знає, що з того вийде? Може вийти щось хороше, дай то Боже! Орися говорила щиро і відверто. Це був підходящий момент, щоб дізнатися те, що від мене приховували». «Орисю, а за що засудили дідуся? Бо знайшли фотокартку, на якій були зняті твій дідусь і Іван у повстанській формі. Того вистачило, щоб дідуся заарештували. Я фронтовик, воював, був поранений, за радянську державу кров проливав, обурився твій дідусь». Ліс рубають, тріски летять Краще хай десять невинних опиняться за гратами, Ніж один ворог радянської влади залишиться на свободі Виніс вирок радянський суддя Значить дідусь був ні в чому не винний? Здивовано спитала я Як тобі сказати? Він же любив Україну А цього достатньо, щоб опинитися в тюрмі Я не могла отямитися здива Дідусь був невинний. Ну так, у нього знайшли фотографію, але ж бандерівцем був його друг, а не він. Він любив Україну. Я також її люблю. Над нами гучно ухнула сова і м'яко, безшумно злетіла з верхівки тополі. Мене обсипало морозом. Ходімо вже, нагадала Орися. Ми верталися тихі і задумані. В хатах майже не світилося, селяни рано лягають спати. Коли минали церкву, Орися раптом спинилася. «Поглянь, яка краса!» – сказала вона, підвівши голову, і її лице освітилося місяцем. Церкву я бачила щодня, бо коло неї жила півоня. Запущена, з облупленими стінами і поіржавілими банями, вона слугувала складом для колгостних добрив. «Цю церкву збудував цісар», – мовила Орися. «Цісар?» – перепитала я. «Цісар Австро-Угорщини, Франц Йосиф. Тоді Буковина належала до Австро-Угорщини. Одного разу цісар приїжджав через наше село і спинився відпочити. До нього зійшлися люди, розговорилися». «Який дар зробити вам від цісаря?» – спитав він привітних добродушних селян, які припали йому до вподоби. Люди попросили нової церкви, бо стара була затісна для села, що розрослося. «Добре, матимете церкву?» – пообіцяв цісар. І її збудували – простору, муровану. А щоб кожен бачив, що то цісарський дар – Франц Йосиф прислав вітражі, які зробили найкращі італійські майстри. Ого, здивувалася я, старовинні вітражі в занедбаній сільській церкві? Мені закортіло глянути на них зблизька. Орися підсадила мене на муровану огорожу і легко, як кішка, перелізла слідом за мною. Навколо церкви стояли старі сини, кидаючи на неї ажурну тінь. Але східну стіну вони не заступали. По темних високих вікнах, заокруглених угорі, горі, стікалося його місяця, зблизькоючи на ребристих шипках. Напруживши зір, я вловила в чорному плетевій ліній обриси чоловіка з книгою в руках. Чи, може, я його уявила, темні нічні вікна ховали від нас загадку вітражів, на них треба дивитися вдень із середини церкви, що неможливо, бо церква замкнута. Ми повільно рушили навкруг будівлі. З північної сторони до неї підступав старий яблуневий сад, що тягнувся аж на цвинтар. З цього боку вікна зяяли побитими шибками. Було сумно дивитися на понищену красу. Раптом Орися насторожилася. «За нами хтось слідкує?» – тихо сказала вона. Біля церковної огорожі в тіні ясенів невиразно видніла темна постать. Найкраще було сховатися за церкву, проте ми запізнилися. Алло, ви двоє, у добріння воруєте, зупинив нас суворий оклик, і я з жахом упізнала, «Папу Запотіцького! Знову папа! Останніми днями він буквально переслідував мене! Тікаємо!» – схопилася я за Оресину руку, і ми драпонули в сад. «Ей, стой, ворюги!» – репетував позаду ревний служитель сільради. «Добре ви нас не цікавили, але спробують це довести. Та й чим пояснити, що ми опинилися вночі коло церкви?» Піонерка і студентка-комсомолка не повинні цікавитися церквою. Ми спинилися віддалік під темними яблунями. Папа нас не переслідував. Мабуть, подумав, що однак не дожене або ж полінувався лізти через огорожу. Навколо біліли хрести. З ми забігли аж на цвинтар. Мені стало не по собі. Нас оточувала моторошна тиша. І раптом я побачила таке, що волосся піднялося з торчма. Одна з могил заворушилася, і з неї почало підводитися щось чорне. Врискнувши, я шарпнулася тікати, проте щось холодне схопило мене за ногу, і я з торчака полетіла в траву. Перше, що я почула, прийшовши до тями, був тривожний Орисин шепіт. «Яринко, чуєш? Яринко!» Її руки термосили мене, щоб я опам'яталася, коли Орисі хтось стояв. «Не бійся! То вуйко Митро!» – шепотіла Орися, тручи мені виски. «Вуйко Бокійник?» – на силу пролепетала я. «Не вагадуй, дурниць, та ж сусідна ж, вуйко митро, живий!» – зашепотіла Горисія вже сердито. Я недовірливо повернула голову до чорної постаті. Чоловік ніяково переступав з ноги на ногу, а де як недобре вийшло, мурмотів він, корівчину нема чим годувати, то я вкосив трохи конюшини отуто за цвинтарем, та й ніз додому, а ви надбігли, я сховався сховав гробами, бо не знав хто то, та яди, де, настрахав дитину. Нічого, нічого, заспокоїла його Орися. Яренка впала, бо спіткнулася об підмурок. Не йдіть попри церкву. Там чатує папа Запотіцький. Шлях би його трафив, вносить його вночі по селу, закляв Вуйко Митро. Хотів їм принести корові конюшинки, та й нема як через придурка. Він завдав на плечі чималий міг, набитий краденою з колгостного поля конюшиною, і рушив у протилежну від церкви сторону. Ми з Орисею подалися слідом, щоб в обхід з боку залужан добратися додому. Наступного дня півоня на силу витягла мене до прута. Я не хотіла йти, бо після того, як торохнулася на цвинтарі головою об хрест, виглядала майже, як пушкінська царівна лебідь, у котрої на чолі зоря горить. Замість зорів мене світив чималий синяк. Як навмисно, першими нам зустрілися Ігрик і Микола. Хлопці помітили мою прикрасу, хоч я нагорнула на чоло волосся, тож довелося розповісти все на чистоту. «Той папа, де не посій, там уродиться. Краще сидів би в хаті та дивився телевізор. Так ні, носить його селом», – поскаржилася я. Він узявся чатувати на роздоріжжі. «Самі знаєте, на якому», – докинув Ігрик. «Доблесні кагебісти не дошукалися, хто засвітив свічки, а цей йолоб не полишає надії знайти винного». «Вислужується», – додав і Микола. Ігрик глянув на нас примруженим оком. «Дівчата, як ви ставитеся до того, щоб трошки подражнити папу Запотіцького? спитав він і на його губах заграла лукава усмішечка. «Ставимося позитивно!» – з готовністю відповіла за нас обох півоня. Я не заперечувала. Пахло новою витівкою, а від такого хто б відмовився? Того ж вечора наша четвірка зібралася біля роздоріжжя. Ігрек розподілив бойові сили. Сам він узявся чатувати на дорозі, що вела до траси. Миколі дісталася вулиця, яка відходила вліво, а нам з півонею та, що йшла направо. Вона була найбезпечніша, бо вела додому. Отож ми з півонею зайняли відведену нам позицію і стали чекати умовного сигналу. Невдовзі сигнал пролунав. Ігрек свиснув, як соловей розбійник. Це означало – йолоб наближається. І справді на роздоріжжі щось забуваніло. «Папа Запотіцький!» – почувся збитошний ігреків голос. «Папа Запотіцький!» – посовито звався з другого боку Микола. Папа, папа, папа Запотіцький, що сили залементували ми з співонею. Папа вилаявся такими словами, які зайве шукати в словнику. У цьому й полягав наш план довести папу до білого колені, чи як висловлювався той же ігрик, копіюючи папин суржик до білого коліна. Вилившись, папа погнався за ігриком, але поки розвертав велосипед, хлопець успішно дав драла. Тоді папа метнувся за нами з півоною, бо ми верещали злагодженим дуетом, аж закладало у вухах. Ми також негайно щезли за поворотом. Папа явно доходив до точки кипіння. Слухали сторінки повісті Зірки Мензатюк Як я руйнувала імперію. Читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврантьюк, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22:10.